يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبهس منهما رسالا كثيرا ورساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأنحام إن الله كان عليكم نقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلَهْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَقْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَيَزْ وَحُوظًا عَظِيمًا أما بعض سينا استقال هديث كلام الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محتثاتها فإن كل محتثة بدعم وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة سنر الله وعن بشته الله Müsəlmana xas olan sifətlər var. O sifətlər daimə çalışmalıdır ki, ona nail olar o sifətlərə. O sifətlər başa gəlir. Daimə əmənlə. Həmsinin, ə, Allah olmağına, olmağına və həmsinin Allah-ı s.a.q. imanda sadiq olmaqla, xuşu olmaqla və s.a.q. Çünki din kamildir, bir-birini tamamlayır. İnsan bir məsələdən tutulanda kifayətlənməlidir. Obrusu məsələyə də davam etməlidir ki, hətta kamilleşə və möhkəmləşə. Və ömrünün müsəlman sifətlərindən də müsəlman daimə ehtiyatlıdır. Və bilir ki, həmişə məsuliyyət taşıyır. Ona görə hər şey danışmaz, hər bir məsələ girişməz. Bəli üçün bu məsələ mühümdür qardaşlar, mühümlü sifətlərində. Çünki çox təəssüf ki, bugün bu gün bu sifətdə olanlar çox azdır müsəlmanların içində. Bu sifətləri əməl etməmək, çoxu xoşu gəlməz halları gətirib çardır müsəlmanları hətdə zəifləməklərinə səbəb olub. Çək çoxdur ki, bu məsələ müsələmanların zəifləməklərinin səbəblərindən biridir. Necə gözünü görürsən, bir az öyrənir, artıq başlayır hər bir məsələyə girmək. Hansı ki, o miskin, başlı məsələlərdən qafildir. Lakin, salatsızlığı, Allah qorxusuna az olmağı məsuliyyəti dərk etməməyi belə məsələyə girməyə onun üçün heç nədir? Heç tükür də Bu da təbii ki, müminin sifətlərindən deyil. Ona görə hər bir məsələyi eşitəndə və ya görəndə birinci bax o məsələyə şəriyyət necədir o məsələni? Şəriyyət deyəndə Qur'an, sünnə, sahabələr, həmsi alimlər, həmsin fikirlər, yox. sən batararsan o işi yoxsa yox, görməsən Allah s.ə.v. məsələn, sənə hədzi fərq edib, lakin deyib batarsan, batarmasan sənə lafın da eləcək, yəni sənə vacib deyilətmək. Ona görə, İslamda əhkəm var, mükəlləfin, yəni, qulun pazardığı qədər əmr olunur sən əgər badalmırsan, səndən tələb olunmur aslında. Qiyamət gün səndən soluşmacaq. Allah ətələr ki, sən bunu ne şey edin? Ona görə bu məsələ başa düşmək lazımdır. Həm sinə baxçı ilə bu məsələyə girişə bilərsən, çünki ağrılı insan, başa düşən insan, öz yerini bilər. Hər yerin girməz, hər bir məsələyə girməz, dünya məsələlərdə oçu şey, qaldı dini məsələlər və dini məsələlər ondan da daha da məsuliyyətlidir dünya məsələlərindən xüsusən də o məsələlər ki ümumən cəmafat-i din məsaiiti ona görə Allah Subhanahu buyurur və təqəma ələka leke bihi ilm inə səma vəl basar vəl fual kullu ulai Allah səhələ bu ayda buyurur ki, eqə sən bir şey bilmirsənsə, o məsələsində diyanma. Yəni, bildiyin şeyləri ilə. Bilmirsən, öyrən, sonra əməllər. Özü yaxşı öyrən. O da baxır, necə məsələ deyil. Çünki nə üçün? Allah səhələ buyurur, nə üçün? Nə üçün böyle olmazsan? Çünki göz, qulaq, gəlb. Bunlar varlıq, diyamət günü soruşulacaq. Ve sonra hemen ayet, tamam bu başka, sonraki gelen ayeti buyurur Allah s.ə.vələ وَلَا تَمْشِفِ الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَغْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَى لَا تُعْلَى 37. ayet Çünkü 36. ayet buyurdu ki, vele etmə, bilməzik şeylər, danışma, bilməzik meselelər, girişmə, sən olmaya aydın meselelər, girişmə. Çünkü giriştin artık, esas tozuldu Və əsas o əməllər ancaq sən bozulmağa parır. Sonra deyir ki, Allah s.a.m. buyurur, belə ya təmşiflə, ardı maraxa. Çox bərək özündən razı yer içində gəcmə. Yəni təkəbüllü ilə gəcmə. Özür darsı Sən yer yarıb, oraya girməmsən. Və ya dağlardan da hündür deyilsən. Sənən böyük dağlar da var. Bir baxçin hələrdən təbiətə çıx və sonra buyurur 38. ayda əslədə kullu zəlikə kâne seyyəuhu ində rabbikə məkruhə Bunlar yəni bundan qabaq bu, iki məsələ və ondan qabaqçı məsələl hamısı Allah s.ə.vələlə əsləşə gəlməz əməldir, işləniləməməldir, məkruh əməldir. Necə görürsə Allah s.ə.vələlə buyurur bu ayələrdə ilmin olmayan məsələləri girişmə. Çünki peyambar s.ə.vələl Müslüman kişinin gözelliği ondandı ki, ki Müslüman kişinin o ona ait olmayan meseleleri girişmez. Yani Müslüman kişi ona ait olan meseleleri girişer. Hem dünya meselelerde hem dini meselelerde. Dünya meselelerde mesela sana ait meseleler var. Sana ait söz, söhbet var, sana ait əməl var. Sen mesela gelip sahçı bir işle özü vəli göstərsən, sən dicəyirəsən bu sənli deyil. Həmçinin dini məsələlər nədir, qardaşlar? Bəli məsələlər var, o məsələ anta alimlər baxar. Həmçinin ayələrdə nədir göstərilir? Məsuliyyət taşıysan və əzalar da sənə əmanət verilir. Göz, kulaq, qəlb, dil vəsait, Ulan, hans, Allah' hamuz, sənə Allah, həlbələ verimdir və sənə, kıyamət günü soruşu səndən. Bu əzaları nədə işləttin? Hələr işləttin? Yoxsa haram? Bu əzalarını hədda açdın, yoxsa yox? Sen misən, həlbələdir? Ona görə bu əmanətdir sənə üçün? Ona görə, görə Allah səhələdiyə səhələdiyə teqəbbürlə olma. Sən yaraşmır. İnsan yaraqsa mütəkəbbülliyyəm. Xüsusən Allah Ələtə gör qarınını örtüb, qarınını asılsam, misafsaf səndən. Nə təkəbbülliyyəsən, kim oğlu olsan oğlu. Ona görə tevazikallı, müəminin sifətlərindəndir. Həmçin müəftələ müsəlmanlar, bu ayələrdən həmçinin alimlər buyururlar ki, bu ayələr göstərir ki, müsəlmana qarşı qüsləndə olmaq olmaz və həməsinin ayələrdə nəticə çıxır ki, hökm verməyi də bir insana və ya onu qövdən atmazsa, ihtikam əylınmaz. Əgər e səndə bir zənd etməli bir və ya hökm verməyi istəyirsəsə, itham verməyi istəyirsə, kimi onu bilinçə araşdır. Və həməsinin necə ayələrdə görsənə təkəbbülliydən, özündən razılıq və s. Bunlar hamısı pisəməllərdir. Və əmr ki, ayələrdə Ancaq girdi məsələlərə girdi. Ve tevasikər ol. Yədə buyurur, وَلَا تَمْش۪ي فَوْقَ لَاَرْضِ إِلَّا تَوَادُ عَنْ فَتَمْ تَحْتَهَا قَوْمٌ هَمُ مِنْكَ اَرْفَعُ Yani şehrin mənası odur ki, yer üzründə ancaq tevasikərlığından gəl. Ne de yer altında sendən de böyükler yatır. Və şey yoktur, yerin altındadırlar artık. Ona görə elə məsələlər var, hər ikiniz girişməz, hər adam fitba verməz, xüsusən də məqhul, aydın olmayan insanlar. Xüsusən də məsələ, internet. Bəzi qardaşlar girilər internetə, nə gəldi, götürülə oradan fikirlər, bunlar xətadır. Sən bilmirsən o kim oturur? Hət də kafir oturub, müsələman buna girib, fitnə eləyə bilər. Cürbəcə, fikir yürüdə bilər, yürüdə bilər. Onu görə belə məsələlərdə ehtiyatlı olmalı altınızdır. Elm məsələlərində. Ona görə Elm i̇bn Şirin deyil bu elm sizin dinimizdir və baxın kimdən götürürsünüz. Məhsullardan, yəni aydın olmayanlardan hali tanınmayanlardan elm götürməzdər. Məhsulluq, hansı ki tanınmayanlar gün daha çoxdur. Bilinmir məksədi, bilinməl əgidesi görürsən hətlə. Bilmirsən, o adam iqtiyar verilir, belə məsələlər danışmanı yoksa yok. Belə adam, elm üçün, əməl üçün məsəl olmaz. Ona görə elmi, dini məsələlər xüsusən, ancaq tanıdığımdan götürməyəsən, yakşı tanıdığımdan. Yəxşə tanıdığımdan. Bax, valladın, kimlərcə böyledir onu? Çünki din əmanətdir, elm əmanətdir. Bax, hətta dünya məsələrdə, dünya məsələrdə sən tutaq ki, əmanət qoymaq istəyirsən. Kime gəldi, deyə bilərsən tutaqlı məfulumu? Mə? Yox, axtarırsan, kimdi, soruşursan, xainliyi var bunda, yoxsa, yoxdur, baxırsan nəsrinə, Yaxşı təcrübədən kəsir, soruq verirsen ki, al bilən səndə. Və təsərrüf dünya məsələri əgər belə bir təhrikliyini məsələlər ondan da mühəmdir, ondan da məsuliyyətlidir, görünəcə, ehtiyyatlı olmazsam. Bax, Yusuf Ələmə, zindan atmışdılar, o vaxt ki, Müslünün taçahı. Yuxu görəndə çağırdı yuxu yozanları, seyirbazları və səir. Olar ne dediler? Olar öz aðsizlərini etiraf ettiler. O buyurdular ki, وَمَا نَحْنُ بِتَعَو۪يلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِم۪ينَ Yusuf suresi 45-44. Yani biz bu yuhunu bilmiriyiz. Başka yuhu görmüştü. Ve çağırdı ki, yuzum. Lakin sonra yusufların zindanda yatan biri yabını düşür yusuf. Yabından çıkmıştı, yuzun söhbetti. Ve bir ki bir nefər var, o bilir, o alimdir. Və padişah da ağlı olur, deyir ki, çağırın onu. Və o da gəlir yanına, zindanda yatanın buyurur ki, Yusuf Əyuhəl Sıddıq Əhtinə. Xarşı ki, ey, mən yaxın dostum, sadiq dostum, bizə fitfa verir. Yəni, bu məsələ aybuna getirir. Yusuf deyir. Və bundan alimlər nəticə çağırırlar ki, hər bir şey üçün öz adamı var. Hər bir məsələ hər oranına soruşmaz da. <gülüyor> Hər bir məsələ, hər oradan danışmaz. Hətta dünya məsələlərdə, o ki, qaldı dini məsələlərdə. Ona görə məsələ müsələm, Allah. Süzdən həyatına baxanda, belə məsələlər daha fəna aydın olur. Bərar, bərar, radiyalların mu? Deyir ki, 120 dənə ənsardan, Peyğəmbər səhələrdən gördüm. Elə ki, bir məsələ soruşanda, deyir, bilər, ged ondan sorur. Ged ondan sorur. Hətta gəlib dışarıdan birincini üstünə Maşəbizə soruşanda hə, bir yerdən, əgər mən hər mən bilər. Məndən soruşan tox. Belə şeylərlə söhbət edirsən, danışırıqsa, soruşmuyor bunlar. Heç şey soruşulmur. Allah usta. Hər şey məsələmü salamullah. Şərəflə həyatına baxanda hamsı belə Və təvazökarlıq fitva verənin <gülüyor> çatındandır. İtfaniyə üçün məsuliyyətidir. Çünki sən Allahın yerində bu məsələyə qol çəkirsən. Sən Allahın şəriyyətini bu məsələdə yönəldirsən. Yönəm o da məsuliyyətdir. Ona görə Muhammed ibn-i Şirinlə, tabinlərin böyücülərindən biriydi və təqlallardan biriydi. Elə ki, bir məsələ soruşanda rəngi dəyişərdi. Həmçin yol malikadır. Deyir ki, bir şey soruşanda elə bir şey cənnətdən cənnəmə atı ortasındaydı, qalmışdı, yıxılacaq arısa. Bax, onlar başa düşmüşdür bu məsuliyyəti. Lakin çox təəssüf günümüzə baxanda nələ baş verir, kim gəldi danışır, kim gəldi müştə etdi iləyir. Baş deyir ki, bu, hökmlər verir. Bu, halaldı, bu, haramdı, nələ müfasildi, bu, kafirdir və s. və s. və s. və görsən, özcə tanınmır əsmən. Görürsə, həm öz üzə alə əstədir, həm başqalandır zəlata parır. Və bu tür müşkinlər, əgər büyüseydilər ki, onu danışıqlar nədir? Allahdan qoxsa idilər, belə deməzdilər. Deməli, əsas fişdi, əsas. Bir adam belə yola gedirsə, deməli, əsası fişdi, əsası yaxşı olsaydı, təmiz olsaydı, qüvvətli olsaydı elmdən, sələfin elmi ilə tutursan, hə? hələ yola gedməz inşallah. Biz keçən kutbelə namazdan danışdıq. Fəsələn namaz adı bir dənə məhsəldir, Şer şəri şəriət məhsələrdən biridir, bazı məhsələrdən biridir, biz namazıdır qonmuşdur. namazın kılma həli belədir, namazını məhsələn kâmilləştiren, əməllərdən biri khusudur, yəni Allah qorqusudur. Namazda khusul olmalıdır. Kim bizdən khusul anqılır namaz? Peygamber salsın buyurur, ümmətdən ən birinci itirilən məhsələ, namazda xoş olacaq. Namazda qorxu gedəcək. Bir məhəbəşə məscidlərə məciddə görəcəksən çox az adam görəcəksən ki, xoşlan namaz qılarsan. Sabran idavatli, Albani raxməhullahu və bihi sahihdir. Hasan deyir. Ona görə Hasan, ona görə Hasan el-Basri ki, təbiinlərindən bəzi var. sahabələrdən daha səhv idivlər. Bu laçın necə sahabələrdən üstündür? səhənin bas dedi ki, raxim o Allah, dedi ki, çünki sahabələr ibadət miyəndə qəlbləndə axirətdi idi. Və lakin tabinlər ibadət miyəndə qəlbləndə dünyadır. Və nə qədər böyük təsəllüb tabinlər, sahabələr görənlər. Və təsəllüb nəqədə uzaqlaşmışıq və təsəllüb necə vəziyyətimiz görülməyəcə bu cəhətdən pisdir. Və hələn xüsumən namaz kılmayan, bacarmayan, başqa m Məsuliyyətdə ol, bir şey öyrən tələsmə, öyrən hələn, ilgin o məsələ hələn, necə tətbiq eləməyik, necə onu əməl eləməyik, harada, kiminən, necə, onda öz qaydalar var. Heç bir alim demir ki, ayan necə gəldi tətbiq elə, hədsi necə gəldi tətbiq elə. Bu məsələlər məsuliyyətdir, ona görə bilgilən və qafirlərdən olmaq. Allah Subhanahu bize şifa inaladığının etsin. Allah Subhanahu xalqımıza idad etsin. Allah Subhanahu yarab olmasa məmləçərsə bu vaş şəfa və yarab ölkəmsən, sən məmləçərsən xətaqdan baladan qoruy. Yarab məmləçərsən məmləçəyə kömək ol. Ya Rabb nəcilimizi və cəmaatımızın və əhlinin dən qoruy. Quləzə vəstəqfirullah li və lekum və li sa'ibin müstəmin بسم الله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد الله ان الله يعمر بالعدل والاحسان ويائذ القربه ويانهن عن الفحشاء ويانهن عن الفحشاء وان البغي يعيذكم لعلكم تذكرون الله اكبر والله يعلم ما تصنع.